І чим же я тоді відрізняюся від тієї ж Ади Марцевич? Хіба що кількістю тих самих зв'язків? А може, не треба боятися самотності і не шукати розрад? А навпаки, варто пройти через страждання, щоб потім як винагороду за них одержати те, про що мрієш понад усе, жити чесно і відкрито, у злагоді зі своїм сумлінням, нічого не страшитися, і одного прекрасного дня доля подарує диво. Адже рано чи пізно всі ми в цьому світі дістаємо по своїх заслугах. Отже все якраз прораховано, і всі свої нещастя та лиха ми влаштовуємо собі самі хто через гординю, хто навпаки, від слабкості, а хто й просто через небажання думати про наслідки своїх учинків, а потім. Гаремствуємо на життя та шукаємо винуватих. Не розуміючи, що винуваті в усьому, тільки ми самі. Іра дивилася у вікно на автомобілі, що проїжджали мимо, і думала, скільки ж різних доль проноситься повз неї в цих маленьких металевих коробочках. Отак і людське життя, міркувала вона, промайне і зникне у Ганяємося всі за якимись дрібничками, а за головним і не встигаємо. Тим часом водій, завернувши в незнайомий Ірі провулок, припаркував машину біля невеликого охайного ганочка і, діставши з кишені мобільний телефон, в один прийом набрав на ньому номер. «Ми на місці!» – радісно повідомив він комусь. «Усе в ажурі! Вибір схвалюю на всі сто!» – задоволено гмикнувши в трубку, повернувся до Іри. Це я про вашу фірму доповідаю, пояснив він. Потім відчинив свої двері, вискочив з машини, умить оббіг її та розчахнув дверцята перед Ірою. Значить так, Ірино Петрівно, ідіть на другий поверх, прямо навпроти сходів двері, там вас чекають. А валізку свою з картинками можете поки що залишити тут, я потім принесу. Дивно, думала Іра простуючи гучним просторем для такого скромного ганочка холом, зі столом для охорони, біля якого ані душі, з кількома закритими дверима. Я, здається, не називала цьому хлопчикові своє ім'я та по батькові, Відкиля він знає, що я Петрівна. І взагалі, що це за водій, який обговорює з керівником комерційні справи? Вона піднялася на другий поверх і побачила високі білі двері, на яких не було ніяких табличок. «По-моєму, – згадала Іра, – табличка висіла в холі, і там написано тільки фірму. До кого ж я йду?» Ада від збудження забула назвати ім'я клієнта. Усезнаючий водій теж ні словом не прохопився про свого шефа. І жодного співробітника в такому величезному офісі. Хоча зараз лише пів на сьому. Видно, тут робочий день для підлеглих закінчується вчасно. З ким же я маю зустрітися? «То ну, гаразд, розберемося на місці. Попрошу відразу цього Річарда Ліонтєва візитку. Думаю, він не вважатиме моє прохання за серйозне відхилення від норм ділового етикету». Іра натиснула на ручку дверей і завмерла з несподіванки. Величезний кабінет перед її очима потопав у сутіні. Жалюзі на вікнах опущені а на довгому столі засідань горіли дві високі кручені свічі у важких бронзових свічниках і висвітлювали все навколо таємничим, неяскравим світлом. Посередині столу стояла ваза з фруктами, а збоку це берко з льодом та пляшкою шампанського. На протилежному кінці столу виднілася червона троянда на довгому стеблі, а прямо перед Ірою Поблизкували у світлі свічок два кришталеві келихи та відкрита коробка шоколадних цукерок, обгорнутих золотою фольгою. У кабінеті не було ні душі. Іра якусь мить невідривно дивилася на свічі. Потім опам'яталась і тихо сказала ні до кого. «Вибачте, я, здається, не туди потрапила». Потім повернулася до дверей і в ту ж мить почула музику. Вона лилася звідкись здалеку. Звучала гітара. З перших акордів Іра впізнала і пісню, і голос.